för veckans Bokbanditerna, våran fenomenala bokpodcast. Som vi har längtat. Som vi har längtat. Ja. Jag heter Tom och bredvid mig har jag Nisse. Hallå, hallå. Hej. Eh, veckan har varit bra. Ja, det har varit jättebra. Och dessutom idag har varit extra bra. Det är ju nämligen torsdag idag. Det är kanske inte torsdag för dig som lyssnar. För det beror ju lite på vilken dag du lyssnar. Men för oss har det varit torsdag idag. Så vi har ju precis ätit ärtsoppa och pankakar. Det var gott. Så ja. nu är man lite härligt bubblig i magen och kör igång med dagens <laughs> podcast. Och eh, idag ska vi prata om en ganska speciell bok. Eller en författare som kanske inte... Så många känner till i Sverige, men hans böcker som var utgivna från början på 30- och 40-talet. 1930- 40-talet har återutgivits under det senaste året på svenska. Och det är då författaren Hans Falada, den tyske socialkritiska författaren. Och han var rätt intressant person, uh, bland annat så blev han utesluten från uh, gymnasiet uh, år 1911 för han hade gjort en pakt med en kamrat att de skulle dölja att de båda ville ta självmord så att de skulle ha en duell mot varandra det var bara det att Falada var lite dålig på att skjuta eller tvärtom, Falada blev inte skjuten men han <laughs> sköt sin kamrat så att han dog hans kamrat var homosexuell och kunde inte leva med det um, och vad var Faladas problem? Du, jag måste bara säga också en annan sak. Han heter inte Fallada egentligen Han heter inte Falada. Det är en pseudonym. En pseudonym. Han heter Rudolf Wilhelm Friedrich Ditsen egentligen. Ja, då kan man ju förstå att man gärna vill skilta med ett annat namn. Ja. Friedrich Wilhelm. Du kanske därför han ville ta livet av sig också för att han hade så konstigt namn. Ja. Eller så var det andra faktorer Bland annat så hade han När han var 16 år gammal så hade han blivit Överkörd av en hästvagn, och, och hästen hade sparkat honom i nyllet Aj. Så till en grad att han Fick massa smärtstillande Mediciner som man fick ta Eller fick ta Han Tångel. blev väl van vid dem ja. Så att han hade drogproblem För resten av livet efter den här Hästincidenten Fy fan Um, han var ju inte så populär hos nazisterna heller uh, han var en just det för det här är ju liksom 30-20-talets Tyskland på något sätt, när han precis. växer upp han gav ut sin första 32 tror jag. 32-33 mm. um, det är precis där är startgroparna det är Adolfs uh, början på Adolfs uh, karriär kan man säga uh, och, uh, och även Faladas då varför laddas också? Han hade skrivit i lite socialkritiska tidningar innan dess. Men hans första bok kom ut då 1933, eller 1932. Och eh, han blev sedermera eh, inte så populär bland nazisterna, vilket man kan förstå. För han är lite lätt eh, kritisk i sina böcker. Eh, vilket gjorde att hans böcker inte var tillåtna inom... Eh, Nationalsocialistiska partiet och därmed inte heller fick exporteras utomlands. Mm. Ehm, för att, ja. Så han fick en liten revival där efter andra världskriget på något sätt. Precis. Mm. Ehm, så kan man säga. Och ehm, vilken bok är det som vi ska prata om idag? Ehm, vi ska prata om en bok som jag har läst som heter Ensam i Berlin. Mm. Eh, och som jag har förstått det så är det alltså Kristoffer Lind på Lind Company Som har gett ut eh, fallada igen Och eh, när Ensam i Berlin Kom ut, det måste ha varit eh, Ja, 2014, 2013 Något sånt där Som han, de gav ut den igen Sen dess har det kommit två till böcker eh, Hur ska det gå för Pinnebergs Och även en tredje som jag inte kommer ihåg Vad Men heter mm -hmm. Men Ensam i Berlin i alla fall Och vad alla boken om? Ja, den handlar om... Det är Tyskland och det är mitt under kriget. och De befinner sig i Berlin. På svenska heter den ju ensam i Berlin. Men originaltiteln tror jag är Jedder Stift Physisch Align. Alltså man dör alltid ensam. Eller alla dör Det är dör lite ensamma. kul för att han, han skrev klart boken bara precis innan han själv tog livet av sig. 1948. när det väl utdjuren runt 48-47. Ja, eh, det vet jag inte så mycket. Du vet du mer om. Jag vet att han, det är på något sätt en samtidsroman. Eller jag ska säga. Men det är ju inte helt sant heller. För att som jag har förstått det, och det förstår man även om man läser boken, eh, att det är inte en helt uppdiktad historia, utan det är ett rättsfall under eh, en, tiden i Tyskland, i Berlin så är det ett rättsfall och det här har han skrivit en roman på. Det mm. rättsfallet. Och den är väldigt spännande den är väldigt bra skriven och det är fantastiska persons porträtt i den. Och hela tiden, jag vet inte hur mycket man ska berätta om man berättar Gå in i grunden på vad det handlar om, eller? Ja, det handlar väl om ett par. Liksom. Ja, det handlar om ett par. Det, man kan säga det börjar med det, det är ett äldre par som egentligen inte pratar med varandra. Och är allmänt märkliga. Kvinnan är med i något sorts nazistiskt kvinnoförbund. Och mannen är inte medlem i partiet och jobbar i någon verkstad. Men anledningen till att han inte är med i partiet är inte för att han ogillar dem egentligen utan det är för att han är snål helt enkelt. Men vilket fall som helst. Så de här två de lever ett tillbakadraget liv och är väl skötsamma medborgare. Och sen, De har ett barn och de får då hem ett brev om att han har stupat i strid någonstans i österut. Och det får de här två att vakna upp och börja någon sorts motståndskamp mot regimen. Hur gjorde de då? Ja, alltså de. Det är inga akademiker här och de är vad ska man säga, små människor på det sättet att det är liksom ja, två. två Betydelselösa personer mitt i, i det här stora landet, och de gör det lilla som de kan och som de tror är bäst. Och det är då att skriva små lappar där de skriver typ Ner med regimen och Vart tar alla judar vägen och Våra söner dör för ingenting och sånt där. Och de här lapparna, sen så lägger de ut som små reklamblad. På spårvagnstationer och in i hus och sånt där. Okej, det låter som man idag kallar för guerrilla marketing. Ja, verkligen. De har före sin tid. Eh, och de hoppas ju då att folk ska ta upp de här lapparna och eh, sprida dem. Eh, det är deras förhoppning att de bildar någon sorts um, allmänt motstånd mot regimen via det här. Får de någon form av framgång i det här? Eller de, de, de alltså, <laughs> det är lite sorgligt. De får nämligen ingen framgång, eller jag ska inte avslöja allt, men de får inte så mycket framgång hos den allmänheten. Vad de däremot får, det är ju Gestapo att rycka öronen åt sig och undrar vem fan det är som skriver små lappar. Alltså i Berlin och Tyskland under den här tiden, det är fullt av angivare och han beskriver det väldigt bra, fallade. Alltså folk lyssnar i eh, dörrspringer och tittar ut genom nyckelhål och, och sånt där. Och alla är väldigt angelägna om att ange varandra. Och, och det här minner ju ut att liksom, utav 3000 sådana här små lappar så är 2999 hamnar upp eh, hos Gestapo. Härligt. Det, det låter lite som den här häxjakten på 1600 talet Ja, det är. Fan det är inte långt ifrån. Kan man säga det är inte långt ifrån. Men jag tror typ att det är en ganska bra beskrivning av totalitära samhällen där alla vill visa framfötterna genom att ange varandra och på det sättet visa upp att de själva är duktiga medborgare på något sätt. Sen är det ju också ganska lätt sätt att bli av med folk man inte gillar i sin närhet. Absolut, absolut. Så är det. Nej, men de, de får ingen upp, ingen direkt framgång hos allmänheten men däremot så får de ju Gestapo's ögon på sig och det är väl lite parallella historier där. Det, det eh, boken pendlar mellan att beskriva de här, det här parets kamp och... Eh, en eh, poliskommissarie på Gestapo som eh, försöker att hitta de här. Och, eh, och hur är han beskriver nu något sån här Tintin-polisperspektiv eller är det seriöst? Jag tänkte i och med att han är så pass kritisk i, i, i sin... I, i sitt författarskap, att han är soci socialkritisk, Falada. Att, att han, förlöjligar han den här gestalten på personen, eller är det liksom allvarligt skrivet? Det är, väldigt, det är en väldigt blandning ska jag säga. Alltså, med alla karaktärer i hela boken så märker man att Falada har eh, stor insyn i hur eh, människor på liksom eh, vilka svartklubbar och droger och alkohol och sånt där. Hur de beter sig. Och det kan man säga går igen i alla de här karaktärerna. Den här poliskommissarien till exempel. Han brottas ju på något sätt med att han har varit en duktig poliskommissarie sedan länge. Men nu numera arbetar han ju då åt den här nazistiska regimen. Som han i sig kanske inte gillar. Men han är väldigt mån om att vara en duktig polis samtidigt. Ja. Okej. Okay. Får osökt tanken att gå till den här boktjuven som var en stor bok för några år sedan som var lite, lite, ja, lite. äldre paret som mm. på sitt eget sätt motarbetar men ändå äh, tvingas leva i det här äh, nazistiska samhället. Ja, precis. och äh, Samhället som beskrivs runt omkring är ju det är ju inget trevligt sånt äh, samhälle. Ja, det <här> nej. nej, men man Inte sju sorters kakor. Och nej, raffärer. precis. Äh, exakt. Och det är ett fantastiskt porträtt om hela det här huset där det här paret bor. Han beskriver alla karaktärer som bor där. Det är liksom en familj som är fullt av nazister. Det är ett judiskt äldre par och det är en gammal domare och någon som är ja, någon små tjuv och lite sådär. Alltså alla i hela huset är lite knäppa eller annorlunda på något sätt. Det är ju intressant att det skrevs liksom samtidigt som kriget pågick. Så mm. det, väldigt. Det är lite unikt. Det är, ju, det är inte så många uh, andra böcker jag kan komma på som, som är så förutom hon. Annie Frank men, men det är ju mer en dagbok. Ja, precis. Men ja, det här är väl lite. Det är ju samtidsskildring, mm. kan man säga. Um, Eller det är det. Och, um, ja, jag kan tipsa alla om att läsa den. Den är väldigt bra skriven. Det är en bra svensk översättning. Och, um, ja, jag tror att det är väl alltid på något sätt bra och angeläget att läsa historiska skildringar. Och förhållandevis modernt, eller man ska säga, de människorna tänker ju på samma sätt idag som då. Jag tycker språkliga i, alltså översättningen var bra, tycker du? Det kändes inte som att du läste en gammal filmen. <laughs> Nej, jag tyckte att det var väldigt bra, faktiskt. Det, det är typ men det är ju ingen kärlekshistoria, och det är ju inga röda rosor på något sätt. Det är ingen filgod. Nej, det är ingen feel good. Då och då kan man ju brista ut i skatt, men det är ju mer för att det är så här bizarra skildringar. Okej. Okay. Um, så det är inte helt utan humor, men det är ju ingen komedi på det sättet, eller? Han verkade ju inte eh, simla humoristisk så vidare om han sedan 16 års ålder tog hade självmordsförsök under hela livet och var drogberoende och sen slutade han tog sitt liv. Eh, gode fallada. Eh, nej, men å andra sidan, nu det var det inte länge sedan han, eh, Robin Williams tog ut alltså. Nej, precis. Och han var ju en stjärna på komedier. Ja, ja absolut. Nej, så det, det behöver ju inte vara... Alltså det, det, det kan ju, precis, det behöver inte spegla i, vad heter det, författarens äh, inred på något nej, sätt. Nej, precis. Att han kan ju fortfarande clownen klown, utåt. Ja, nej, men det, det skulle nog sammanfatta. Det, det, det är mörkt, det är mörkt. Det är mörkt. Okay. Det dystert. Vad, vad ger du den för betyg då? Ja, du, jag vet inte riktigt vad man ska heta för genre på det här, men... Ähm, en samtidsroman av en verklig skildring på något sätt. Jag, jag, jag ger en väldigt bra betyg. Jag skulle nog säga en 4 av 5 på den. 4 av 5, det låter väldigt ja, bra. Som... Uh -huh. Det låter värt, väl värt att läsa då för alla ute i världen som lyssnar på det här. Ja. Hej, <laughs> Nida, borta i Chile! Ja. Nej, men, ja. Det är faktiskt ett tips. Det kanske låter lite tråkigt. Sådär. Ja, men läs den här boken, den är skriven på 40-talet. Men det är faktiskt förvånansvärt likt vårt samhälle av idag. Ja. Vad ska vi snacka om nästa vecka? Nästa vecka, så just nu befinner vi oss i Berlin. och För att komma nära Falada. Mm, så det blir väl en kurrig ikväll i nästa vecka så hade jag tänkt att vi skulle prata om den här um, boken med Lars Wilderäng stjärnklart när hela Sverige slocknar den blir spännande det ska bli film också just det, det ska bli film och det är den hela Sverige slutar fungera, all el tar slut och den, <laughs> just, elen tar slut. elen tar slut så ja. uh, men det är något sorts och jag tror att det är bra. Jag har inte än läst den, jag har läst hans två tidigare böcker. Det undergång är ju för övrigt väldigt spännande skildring av andra världskriget. De, som <laughs> ja, inte har sett den. de sista dagarna. Men alltså vi kan ju inte <laughs> bara fokusera på det. Nej, det vore ju lite synd. Ja. Lite nischat. Lite nischat. Så tillbaka till Sverige nästa gång, säger jag. Strålande. Då du måste bara säga innan också eh, att hans andra bok, Falladas, eller inte hans andra, men den andra som gavs ut i Sverige nu, nyligen, Pin, Hur ska det gå för Pinnebergs? Just det, det är inte hans tidigare böcker. Mm. Väldigt bra också. Och eh, Pinnebergare blev ju ett uttryck i Sverige. det handlar också om några parer som... Eh... Det är också ett par, ja, men det är inte alls... Det här är i Berlin är ju ett ålderstiget par. Med en vuxen son som dör. Det här är ju ett ungt par. De är väl 20-årsåldern. Eh, Pinnebergarna. De verkar inte ha så roligt liv. Är det fattigt och bedrövligt? Ja, precis. Det är under depressionen. Just det. Så det är väldigt fattigt. Och då har ju inte nazisterna tagit makten heller. Utan de försöker klara sig. Och sen... Man. Han fokuserar inte på det, men det sker liksom i bakgrunden av händelsen hela tiden. Så är det liksom nazistiska möten och bråk med kommunister och liknande. Men väldigt, väldigt fattigt och det handlar om... De försöker helt enkelt klara sig som ungt par eh, i Berlin. Spännande. Mm. Så det är också ett tips. Vi kan lägga ut länkar till båda två. Det blir jättebra. Så då har vi två tyska klassiker på agendan för idag. Apropå den här boken om pinnebergarna så blev den även filmatiserad i Hollywood. Det var gjordes av judiska producenter vilket uppmärksammades av det då uppkommande nazistiska partiet. Det var ju 1933. Och det i kombination med att Falada inte hade gått med i det nazistiska partiet gjorde att de blev lite suspekta och det gjorde att han blev seds då som en icke-välkommen författare och blev fängslad för det här Jag tror han blev fängslad för antinazistisk propaganda eller något sånt där. Precis så det gjorde han ju även, han kom med i, alltså så Goebbels ville att han skulle skriva antisemitiska texter och så. Men huruvida det blev något eller inte av det, Det ja, känner inte historien. Alltså han, det är lite intressant och kontroversiellt. Han, jag vet att han någon gång hade pratat med sin brittiska förläggare om att lämna Tyskland. Och han och hans fru hade packat i väskor och de hade resa bokad och eh, lägenhet ordnad och sådär. Allting ordnat för egentligen att fly till Storbritannien. Men i sista sekund så valde han att stanna kvar. Och det här har han ju fått kritik för av andra samtida tyska författare som faktiskt lämnade Tyskland. Att han stannade kvar och fortsatte skriva. Just, men han verkar ju vara lite lite lätt psyksjuk också han, bland annat hade han vid något tillfälle försökt att skjuta sin fru eh, på fyllan och villan och därefter så blev han satt i eh, nazistiska mentalsjukhuset där han eh, blev rätt hårt tilltyglad vilket han också skrev en bok om men den släpptes eh, 1944 när liksom, kriget var på väg att eh, gå tyskarna ur händerna eh, och därför så klarar han sig utan att bli dödsdömd för sakerna. Ja, Nej, men han var nog helt klart eh, eh, psykiskt instabil i alla fall. Som så många andra på den tiden. <laughs> ja. Eller nu för tiden. Eller alltid. Eller alltid. Ja. <laughs> Nej, men, en fantastisk person på många sätt. Och... Eh, och levde ju under en väldigt turbulent tid. Och, men en jävla skarp penna. Och eh, får bara se fram emot här att det kommer ännu fler och fler böcker skrivna ut av honom eh, ut på svenska. Precis. Det verkar väl vara väldigt populärt. Mm, och jag vet, jag har inte läst några andra böcker. Jag har läst den här om Pinnerbergs, Men jag... Eh, vet du att han har skrivit massa böcker som skildrar hans drogberoende och eh, eh, alkoholberoende. Just det. Morfin verkade vara stort på den tiden. Ja. Det var nog flera som höll på med det. Jag vet inte om det var lagligt, för det det? var ju, alltså även de stora nazistiska ledarna har man ju läst om eh, Ja. Göring han han att efter att han slutat flyga så blev han tjock och körde opium och andra <laughs> behagliga substanser ja, men jag undrar om det var kanske så på den tiden generellt att man liksom kunde köpa morfin på apoteket typ, motsvarande ja alltså det kanske var lättare att bli, få tag i morfin det, jag vet inte, du kanske inte är var narkotikaklassad Nej, alltså var det, ju under, det är ju många skildringar man sett av liksom den kulturella eliten under 20-talet när de sitter i opiumhålor och bara gutter sig. Ja, ja, liksom. Men jag tänker också att eh, det förändras ju så snabbt vad som är tillåtet och kotsim och så och inte. Jag menar, det, när vi växte upp så fick man ju röka inne på kaféer och restauranger och sånt där. Det får man ju inte göra idag. Nej, jag har lite svårt att se hur... Eh, Typ Carl Bildt motsvarande skulle sitta och, och bara dra ner sig i någon form av opiumhålor liksom, mm. på väg till jobbet. Okay. <laughs> det är en rolig bild i alla fall. Man kan måla upp för sitt inre. Så att äh, det var roligt. Det är kanske ett tips till Carl Bildt nu när han är pensionerad. eller ja, Han är i alla fall inte utrikesminister längre. Ja. Eller kanske hon Alice ba kunke eller någon annan i nuvarande regeringen skulle kunna ägna sig åt det. Jag tror förresten att Obama har erkänt, det gjorde väl, har väl flera amerikanska presidenter gjort, erkänt att de har i alla fall rökt gräs. Det är ett sätt att vinna röster. <laughs> ja, <de> Gräsröka rösterna. <laughs> Gräsrotsröka rösterna. Ja, det är ett sätt att vinna dem. Men vi har än så länge inte hört någon stor politiker idag som har sagt att jag kör morfin för gamla. Nej. Men det var något uttalande nu. Att någon som hade rökt Fridolin eller någon dylik... Ja, han kanske hade rökt lite. Han hade provat röka baraj. Det, det tillhör de gröna, tror jag, lite på något sätt. Rörelse, det är gräsrotsrörelsen, som du var inne i. Mm. Men däremot så det kan ju vara i sådana här lite obskyra länder. Eh, typ, vad var det? Jag läste det någonstans. Haiti, de har ju en... Deras president är ju en gammal DJ. Han kan man tänka sig har. Ja, och även där i de länderna som faktiskt lever på sitt... Colombia och den typen <laughs> av länder. Där de faktiskt lever på Colombia. sitt knarkskapande. Att det kanske kan vara... En och annan knarkbaron i, i regeringsposition. Precis. Ja, det är nog inte helt omöjligt. Men mm. du, okej, okay, för att eh, se ihop den här säcken lite. Det är... Ja... Falada Falada ja. uh, och där avslutar vi väl dagens program vad tror jag fint, tjena hej